Joo, lähdetään kokeilemaan tästä tätä ensimmäistä. Tän on Minna 11 vuotta ehdottanut, että tämä olisi joku mukaan julkis puhelu Anna Erikssonilta. Katsotaan, miten jääskeläisen Jani tähän suhtautuu. Vähän mua jännittää. Jani? No tässä on Anna Eriksson, terve. Terve, terve. onpa Annalla on huono ääni, onko sulla on Ei, mitä sulle kuuluu? No, tässä kummempia. Tässä mä töitä teen. Just, Mitä sulla? No, töitä kai, sit, niin, tässä näin. No, joo, joo. Ei, kun me oltiin saatu Minnalta vaan pilapuhelu ehdotus, että vois koittaa tällaista joku muka julkispuhelua Anna Erikssonilta. <laughs> Mun M mielestä tämä menee aika hyvin läpi. Niin, tämä oli pilapuhelu. Oliko? Mä koitan jotakin muuta tästä, jos joku muu ehdotus menisi sitten, idea menisi niinku paremmin läpi. Mä luulen, että se kannattaa kyllä kokeilla jotain muuta. Kokeillaan, tässä on jasmine idea. Että vaikka joku murhaaja soittaisi ja mä veikkaan, että Annikalle voi soittaa murhaaja. Jasmine10V on ehdottanut tätä pilapuolua. Annika Takaniemi. No murhaaja tässä, moi. Moi. Tota... <tos> ei sovi nauraa, jos murhaaja soittaa. <tos> ah, viitti. Tota, mä uhkaan tappaa, jos ettei jotakin asiaa. No mitä mun pitää tehdä? No, nyt tätä... Ei tässä sanota sen tarkemmin. Aijaa, mutta miten sä ajattelit niin hoitaa tämän klissimisen? Mä oon murhaaja, et kysele multa to... Ei tää nyt toimi. Mä taisilla pitää olla suunnitelma valmis. No kun tässä vaan lukee, että vaikka joku ja voisi soittaa ja uhkata tappaa, jos ei tee jotain asiaa, niin en minä nyt tiedä itse sen enemmän. Tää oli Jasmine idea ja mä nyt teen sen silleen, mut, kun se ehdotti, että tällaista voisi kokea. Mutta ei, tääkä pilapuhelu ei toimi kyllä näin nyt. Salainen agentti soittaa, että pitäisi mennä kello 11 hautausmaalle. lähtemään Mikalta on silloin iltalähetys loppunut. Eli Mika voisi hyvinkin ehtiä hautausmaalle. 9 vuotiaan Sannan pilapuheluehdotus. Tässä on salainen agentti. Mika lähtemmekin. No tässä on salainen agentti, terve. No terve, salainen agentti. Tota, sun pitäisi mennä illalla kello 11 hautausmaalle, meetkö? Veikkausta. No sano eh. nyt, meetkö kuule? Siellä on salainen paketti, joka sun pitäisi hakea. No voi veli, että Sisaret että kun silloinhan se on lähettävä sinne ehdottomasti. Sinäkö meet sinne? No minähän sinne menee? <laughs> Älä me, se on kone täällä morjens. No kyllä mee, tajusin. Mä ajattelin, että sulla on nyt joku erikoneen tuota... syy. No on, kato, kun Sanna Tää. 9 vuotta oli lähettänyt meille tämmöisen idean, mä ajattelin kokeilla näitä, niin kuin, näitä toisia pilapuheluita, että miten nämä toimii niin meidän juontajiin. <laughs> Mutta toihan näytti toimiva loistavasti. Hei, Mika, no. älä oikeesti mene sinne hautausmaalle illalla sitten. En oikeesti. Ei siellä ole mitään pakettia.